Ja, kyrkovaktmästaren sa ha tack för kaffet nu då Och nu, som nu, sa jag ta och dra mig hem över Men jag sa in i kyrkan lite först Det finns länge inget att göra i kyrka, så jag också på julafta Ja, men jag skulle bara kolla lite, som ni säger, i yngre kretsar här nu. Så att det inte är något. I, så att jag tittar om det fanns något altare. Vi. vi eller ja, jag säger något och kolla lite i kyrka här i alla fall. Så att då ses vi måndag till, till julåtta. Ja, det gör vi där då. Jag sa att det förlämnade jag köpte till, till, till, till kyrkan. Hin ja, det, det, det behövs inte för att eh, jag ska bara se till så att allt står i ordning. Sen. Nu sa så att, så att det, det Och så lägger jag nycklar på vanliga städer till jag går. Ja, då så. Då ses vi imorgon bättre då, Pastor. Ja, gör eh, så länge. Adjö, adjö. Och god jul! Och god jul! Amen. men. Har du svän? Då kör vi där då. Och det gör vi, Börje. Det gör vi. Oh, oh. Det var en av styrst lasta in alltid. I kärra, <laughs> Och Jag vill inte. Var du ska med allt, Börje? Det sa du får se när vi kommer fram dit vi sa. Ja, men Börje, brennvind och det? Och ost och cell och en jävla massa julamaterna är stor trunk. tronk. Oh ja men, vi ska en god kamrat på meddagen, julmedagen. <skratt> ja så det Vad kan det vara för en då? Ja då, det, det är allt prästen är i byn. Prästen börjar man ju död. Inte den prästen din jävla bondjävel du dummer. Den nu är prästen förstår du Han ska få sig ett par rediga glas och rediga julmeddana Om man börjar, du känner inte den prästen Jo då, vad tror du jag har tagit fram stora slägen för och bästa hästen Nu vet du vem det är den där, då Rästen, Sven. Nej, du kan inte veta. Då, då har jag inte fråga att börja. Nej, det är klart. Det är klart förstås. Oh, jag har jag blivit lite vyrr i hjärnan av allra. För resten. Ta fram en ur, ur kassen där, Sven. Har oh, du? Oh, du kan öppna en, Sven. Ja, oh, men det är så mörkt, Bär. Det tror fan att det mörker upp när det är julafta. Får jag dit nu då? Överna, gjort. Men så det blir när vi kommer till kyrka. Kyrka? Ska vi till kyrkabörje? Ja, men det sa vi. Vars grön vi göra där på, på klockan fyra, halv fem på ettemiddag på julafta. Jo, halv fem börjar mässa se. Mässa? Det är mässa på julafta. Det är hela Nej, det är halv fem på mördag dagen efter Halv fem på Möra, du är inte klok, Det är ingen som går och kyrka halv fem på Möra Jo, det är det visst Börja, det är det visst Nej, ah, du är inte klok För att titta där det, kyrka, det lyser i kyrka, ser du inte det? Ja, det gör det, Tommy Skröven Ja, men Nu ska du få träffa en god vän som jag har i kyrka <laughs> Vem då Börje? Börje Ja, vem då Börje? Börje Jo ja, jo. Ja. Jag säger vem som vill träffa. Börja säger jag. Känner du inte börja Gustafsson från Verdinga- som åkte till Stockholm och så det bli något stort? Ja, oh, oh. Han blev präst. Vad <laughs> är det för godhet med dig, Börje? Den lille det flaxande skyndbiten, förstår du. Nu sa vi gå in här för han måste vara i efter eftersom man ha predikan. Han sa inte ha någon predikan för ni mörar Börje Jo då det sa han visste Kommer jag så sa han få predikan Nu sa vi in här och hälsar på Börje Börje Gamle gode Börje Sist vi träffas och vi i på traktor. <laughs> ja ja ja Det är inget annat i gärna än vad du säger Men det finns i, i alla fall ingen predikan idag Det, det är det inte Börje O, då, det är det visste. Nu sa vi i kyrka här. Nu sa brr, brr, Stanna, stanna din gävel. Ah, äh, Sven, skjuter i att med hojerbössa. Jag har börjat, Nu stannar han, nu som går vi in till prästen. Jag förstår fortfarande inte varför vi ska hälsa på den där prästen, börja. Håll nu, töst och hjälp mig med den här kofferten i stället så vi kommer in i kyrkan någon gång. Ja, men Börje, töst nu och kom med här nu.